Bona nit. benvinguts al Ningú no és perfecte el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya com cada setmana ja ve sent habitual un programa que avui jo no em perdria tampoc absolutament per res del món perquè tenim preparades moltes sorpreses és un programa planíssim i avui hem convidat perquè tindrem entre nosaltres eh, aquest vespre el Camilo García qui és Camilo García? Doncs és eh, Aníbal Lecter, és Han Solo bé, de fet és un doblador Camilo García, doblador que Eh, habitualment gairebé sempre doble Anthony Hopkins, a vegades a Harrison Ford, per exemple Indiana Jones no és eh, Camilo Garcia, però el de Firewall sí que ho era, o el de Han Solo de la Guerra de les Galàxies també és Camilo Garcia. I també Camilo Garcia doncs és la veu habitual de Tommy Lee Jones que l'hem vist per exemple més recentment doncs No País per a viejos o Los tres entierros de Milkiades Estrada o en el Valle de Ela, eh, tots aquests personatges que doble el Camilo García i avui parlar una mica del doblatge en general que ja ens agrada fer-ho nosaltres i en particular d'aquests doncs, personatges per això hem convidat el Camilo García. Bé, tindrem altres coses en el programa d'avui com sempre totes les novetats i estrenes cinematogràfiques lo que hem vist als Estats Units, perquè als Estats Units està inundats de la pandamania, de la kung fu pandamania d'això en parlarem avui del kung fu panda eh, i moltes altres coses. És que ens hem presentant més o menys l'equip que està avui present a l'estudi Jacín Casadamunt, què tal? Bona nit. Que sóc l'únic, a ah, part sí? de tu. O sí, sigui, o... que tampoc som... No, no, avui, avui som nosaltres dos, només. Tot som companyia, t'és multitud. Què tindrem a les notícies calentes, la teva secció habitual? Uh, no sé, perquè en notícies nem secs. No, no hi ha notícies, gairebé. Hi ha vaga de notícies també aquesta sí, setmana? Sí, sí, és que ens mm. les porten en camió i ah, la vaga no han arribat. Clara clar, clar. Molt bé, molt bé. Però alguna cosa... Allò, va, sí, va. Petit caramel. Leonardo DiCaprio canvia el registre i farà un altre biòpic. Ole! Molt bé, molt bé. Veig que... Bé, és igual. És l'únic que sap fer, que és no, no. Escolta, mentre s'estigui bé, cap problema. se pues sembla tanta gent diferent. Deu ser... Poder no, però ba, una mica de maquillatge, això ho arreglem ràpid, eh? Doncs eh, ens parlaràs de tot això, de Leonardo i altres coses a les notícies calentes, esperem. oi tant. I eh, tindrem 40 minuts, parlarem de sèries, avui parlarem d'Herois, perquè ja ha arribat, eh, arriba, arriba ja la temporada, la nova temporada d'Herois, eh, sèrie que podrem seguir eh, ja a partir d'aquesta setmana per TV3. I tindrem també moltes altres coses, les xafarderies de Hollywood amb la Marta, que la Marta Sanzi que la tindrem al final del programa, i jo mateix l'Ignasi Arbat presentant i dirigint aquest bonic programa, que és el Ningú no és perfecte, que també regala bonics premis als nostres oients eh, més fidels, i bé, aquells que ens descobriu ara doncs, també us regalem, si us agraden els còmics, per exemple, doncs us podem regalar un lot ben maco que ens preparen els amics de Panini. Els amics de Panini Còmics ens porten un lot de les últimes novetats moltes, ...Marvel o si us manga, escolta, ens ho i, escolta, Panini us ho pot fer no diré mida, però més o menys pels gustos que tingueu. que heu de fer si voleu aconseguir aquest lot de còmics que ens regali, que sortegem cada final de mes de Panini doncs eh, escriure'ns al nostre correu electrònic, al el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i dir-nos com es diu el director de The Incredible Hulk com es diu el director de The Incredible Hulk pel·lícula que s'estrena la setmana que ve i avancem la setmana que ve programa especial de Hulk eh? allò que fem de tant en tant doncs la setmana que ve ens posarem tots de color obert amb els texans estripats i sense samarreta i escolta allò... Hulk a punta pala i per aquells doncs, que no es vulguin disfressar de Hulk doncs a veure us deixo tu Jacint si no t'agrada et deixo disfressar-te de Carrie Bradshaw perquè també s'estrena Sexo Nova York la setmana vinent em bueno, el tutu de el Bellerina tutu. Sí, sí. sí, sí, fet ja està Molt bé. Jo a la que... càmera i pengem les fotos a la web jo què problema jo t'espero amb Tutu tu, la setmana vinent fet eh, farem allò unes fotos pel carrer amb el Tutu i, I la bolsa de compres d'Alberska ah, exacte i les Manolo Blanich eh... ah, cap... del meu peu no crec que <laughs> fodent no foder no foder <laughs> no doncs uh... Ja us sabeu, aquest correu electrònic al ninguno@hotmail.com i si cliqueu al Google, ninguno és perfecta, podreu accedir a la nostra pàgina web que és el al www.rna.es/ningunoes o ningunesperfecte al Google i som els primers, els primers de la llista de Google. Nosaltres el que farem ja serà començar amb les novetats de cinema d'aquesta setmana. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Just a day. Doncs aquesta música per presentar una de les pel·lícules més esperades de la temporada, i és que ara ja comencem amb un carrusel que una darrere l'altre. Aquesta setmana de gran estrena és L'incidente, la pel·lícula d'Emnay Shyamalan, amb Mark Wahlberg, Zoe de Chanel, Spencer Breslin i John Leguizamo. Després de La joven de l'agua, un conte de fades inventat per ell mateix que va plasmar el cel·uloide, L'autor d'èxits com El Sexto Sentido, El Protegido, Senyales i El Bosque torna al gènere que ens té acostumats, aquest cop amb ingredients apocalíptics. Aquesta és la seva primera pel·lícula classificada R, que diuen als Estats Units, és a dir, majors de 17 anys, amb el que ens assegurem grans dosis de sang i violència. I terror, diuen també. Ara només falta que Shyamalan no aparegui com a actor i tingui la decència de no fer de Macias com feia en la joven de l'Agua, eh? que ja és prou lleig fer d'actor quan ets director. Ja si vols un cameo t'ho accepto, però fer d'actor quan no saps fer d'actor i, a més a més, autoproclamar-te Macias, lleig, eh? no està bé, M. Night, eh? renyem una mica. El cas és que L'argument una mica per sobre, eh, perquè és, hi ha hagut molt de secretisme, és la, la història d'Eliott Mal-Wolberg, que és un professor de ciències que durant un viatge en tren aquest s'atura sobtadament. No, no res en res a fer, eh? us podeu pensar, no viatgen en a fer. El cas és que el món canvia de cop, les plantes deixen de generar oxigen per expulsar neurotoxines, la població lentament comença a morir. Elliot intenta fugir d'aquest apocalipsis amb la seva família. Les especulacions sobre el que està passant són diverses. L'escalfament global, un atac terrorista o extraterrestres. De moment, només Shyamalan coneix la resposta d'aquesta pregunta. Hem de dir que l'acció de les pel·lícules d'Amnay i Shyamalan succeeix a Filadèlfia, la seva ciutat natal cosa que també passa en aquesta pel·lícula i com a futurs projectes de Shyamalan hem de dir que la seva propera pel·lícula és l'adaptació de la sèrie animada Avatar The Last Airbender, que jo no he tingut l'oportunitat de veure, no sé si tu Jacint la coneixes de res, jo he vist una sèrie de l'any 2005 de dibuixos animats. Ah, la conec però no l'he vist sé de què va i com és però veure-la no, no m'he ficat. Jo no. ignoro si algun canal de per aquí l'ha passat. Ni flowers. Ven, nosotros el que sí que passarem ara mateix és el trailer de El incidente. nos hemos No puede dejarnos aquí tirados. Señora. Perdimos el contacto. ¿Con quién? Con todos. Algo grave está sucediendo. Es una especie de ataque. La primera fase es la pérdida de la habla. ¿Claire? ¿Claire? La segunda fase, desorientación física. La tercera... es letal. Los ataques se extienden Boston, Filadelfia, Mérida. Es por todo el país. Las autoridades consideran cada vez menos probable la teoría de un atentado terrorista. Dice que todos están muertos. Està La següent estrenada d'aquesta setmana és American Crime, una pel·lícula de Tony, de Tomio Heber, Amélène Page, Catherine Kinner, James Franco i Miley McFarlane. Estrenada al darrer festival de Sitges, l'estrella de Juno protagonitza un film basat en fets reals absolutament angoixant i impactant. Dos firaires decideixen deixar les seves dues filles, Sílvia i Jenny a una dona anomenada Gertrud Basienski, durant tres mesos pagant com a contraprestació 20 dòlars a la setmana. Durant aquest temps, Gert Trut empresonarà Sílvia en el soterrani i la sotmetrà tot tipus de vexacions en les que col·laboraran un grup de nens i adolescents del barri. Tal com va declarar el fiscal, aquest va ser el crim més abobinable començ a l'estat d'Indiana. Hem de al final, per aquells que no coneguin els fets, coné, conté un efecte narratiu sorpresa que encara farà que l'espectador quedi més fet pols de lo que realment quedes de veure aquesta duríssima pel·lícula que vam poder veure al Festival de Sitges i a mi em va impactar. No? Tu, Jacint, la vas veure, no, també? Sí, a mi em va agradar molt. Està bé, eh? Un... D'orilla, però... Algú podria dir que és um, telefilm, però la veritat és que hi aporten prou contingut com... com per ser cinematogràfic, al nivell dels actors, per exemple. Brutal. I l'efecte final pot ser criticat, però a mi em va agradar i, i fins i tot fa el final encara més dur, no? No direm... Sí, sí. No direm res. Sí, potser el final... Recordo una pel·li que em veig bastant recentment. No direm, va, va deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Tan, tan, tan. No, encara no s'estrenarà, no parlem, no parlem de finals. Continuem. It's the time yet And my mind can't think of anything It only sees you You know I am fine Parlem de la vida sin greix i aquesta cançó que estàvem escoltant pertany a la banda sonora de la pel·lícula, que hem de dir que la banda sonora està composada per Clint Eastwood i aquesta cançó també està composada per Clint Eastwood. Avui no l'escoltarem al final del programa, però a veure si la setmana que ve si sí que podem posar aquesta cançó, Gran curiositat, composada per Clint Eastwood. La vida sin grace, a banda d'aquesta col·laboració de Clint Eastwood com a compositor de la seva banda sonora, és un film que ha dirigit James Strauss amb John Cusack, Shiloh No Keefe i Marissa Tomei. És una nova pel·lícula sobre la guerra d'Iraq i un nou fracàs en taquilla. Sembla que el públic americà no vulgui saber res de l'Iraq com va al cinema. El film està produït pel mateix Cusack, que es va decidir a fer-lo quan el govern de Bush va ser de prohibir les fotos dels morts que arriben d'Iraq. Cusa que es posen en el paper d'un pare de família, que va ser rebutjat per l'exèrcit per Miop, que haurà de fer front a la mort de la seva esposa. Ella sí va entrar a l'exèrcit i va ser destinada a l'Iraq on va morir. El pare no sabrà com donar-los la notícia a les seves filles i se les emporta a un parc d'atraccions on espera trobar el moment indicat per explicar-los que la seva mare ha mort. La segona estrena és 12, de Nikita Mikhailkov amb Sergei Makovetsky i Sergei Garmash, el director rus, de pel Sol que per cert va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera l'any que es va estrenar aquesta ens proposa un remake del clàssic film de Sidney Lumet 12 Hombres sin piedar director actualment molt de moda per l'estrena de, de la pel·lícula precisament que també protagonitza Marisa Tomei i el Philip Seymour Hoffman juntament amb, amb l'Ithan Hawkey es tracta d'un drama judicial que el director escenifica eh, a la Rússia actual en aquest cas, els 12 membres d'un jurat tancats en un gimnàs d'una escola discuteixen i decideixen el destí d'un noi xatxer de 18 anys acusat de matar el seu padrastre, un oficial de l'exèrcit rus. I fins aquí les uh, últimes estrenes, aquestes són les estrenes que han destacat aquesta setmana i ara anar a veure les notícies calentes que ens portaven Jacin. Bueno. Doncs Jacint, quan vulguis, pots començar. Ara estava pensant que podríem baixar aquesta sintonia com a politono. Politono. Es, bueno. Ens forraríem. De fet, el protagonista de, de Distúrbia se, se la posa al sí, mòbil, eh? Per això, ferim unes peles gordes. Uh -huh. O dient de demanar drets. Ja, més que el xiqui-xiqui, no? Buah, surto jo amb tu per aquesta cançó i quatre macizas al lado i vamos. Ho aconseguim, eh? Vamos. Molt bé, vinga, va, Jacint. Eh, comencem. Tinc la primera notícia que l'he titulat, el títol és molt bo, va fer gràcia a mi mateix. El loro! El loro, la notícia és al loro. Sí, perquè... No es deixin en boca. No es deixin en boca perquè la notícia és certa, hmm. tot i que no ho sembli. Columbia Pictures, toma, sí. l'he ficat bé, ha fitxat, a, aquí ja és quan veia lo chungo, qui era Naili hmm. per protagonitzar un remake, però de què? No ho sé De My Fair Lady My Fair Lady, mare meva Però vols saber què és el fort? Bueno, ja, ja em sembla prou fort, el que estàs dient Rereu de tambores, que no mm -hmm. tenim Però el seu acompanyant serà Ho he sentit aquesta tarda i no sé si és cert No ho he pogut mirar per internet i comprovar-ho al tot no, Recordem que era Barbara Streisand, la protagonista No My Fair Lady, no era Barbara Streisand Hepburn My Fair Lady Sí Ara vaig liat, eh va, tenim una confissió. Bé, és igual. Deix tenir la base de dades espatllada. Va. I en MdB... Sí sí, sí, sí, sí. <laughs> doncs el seu acompanyant serà Daniel day Segons el que he sentit aquesta tarda. Bueno, deu pensar, des després de... de... torturar-me amb els pous de petroli i que l'ha fet bueno, caldur, no? Totes les pel·lis que ha fet són tortures, pobre nano. Uh -huh. Pateixen totes. Doncs aquí vol ser un bon home... Bueno, sí, és una mica... Bueno, la història de Pigmalion, que també és una mica la història de... M'has fet la idy, és el musical de Barbra Streisand. A mi m'han colat això, eh? Ai, eh, és que ara vaig... Eh, bé, en fi, en fi, han de confondre. No sé si em confongo o no em confongo, ja, ja ho comprovarem, ja ho comprovarem. Estimats oients, envieu un mail en sí, qui té raó. Ningú pam, no pam, pam, pam, pam. Després, no és notícies, que aquesta és una ampliació, la notícia que vaig donar la setmana passada, perquè aquí, si tenim novetats que amplien la informació donada, les donem, que és el de Guy Ritchie que està confirmat que farà un film de Sherlock Holmes serà produït per Warner Bros està basat en un còmic escrit per Lionel ui, Vaja, no? Ni idea que encara es té que publicar mm. i que ficaran l'accent en les parts més físiques del protagonista, Sherlock Holmes que recordem que és un gran boxejador i domina l'esgrima perfectament que no serà tan metòdic ni elemental que diu Watson sinó que serà punyetazo limpio i o sigui serà un Sherlock Holmes o lo Vin Diesel bueno, que... no sé, per, per dir alguna clar, cosa eh? sí, fa que, mal, fa mal això encara tindrien que pensar que serà Sherlock Holmes jo no vull dir res, però en Hook Laury jo l'hi veig sí, però no l'hi veig en una pel·lícula de Guy Ritchie fent aquestes coses no, no, no, no. em <ríe> dirà <ríe> Ah, que per cert, recomano que tothom vagi al YouTube perquè ja ja ha penjat el tráiler de Transporter 3. Transporter 3. Flip flipareu. flipareu. Un argumentazo que se li Ué, Sí, sí, sobretot les pel·lícules de Transporter es caracteritzen pel seu argument. I a sobre patina damunt d'una bicicleta. Encara hi ha aquell jugador de futbol que la protagonitza? No, jugar a futbol no. No era un jugador de futbol no. protagonista? Campió a les Olimpiades de natació. O oh, natació, sí, un esportista en tot cas. Sí, sí, Jason Statham, un déu. El dia que faci una pel·lícula amb Red Ragnar, jo ja em retiro. Ja, hi ha plegues, no? Ja, ja? i això el sumo. No, eh? Després, que més? Teníem el director de Hulk, que és Louis Leterrier. La, sí, Luis Leterrier. Sí. sí. sí. Tornem-ho a repetir? No, no cal, no fa falta. Ja, una vegada és suficient. Uh, li vam preguntar, a veure si hauria algun cameo a la pel·lícula de Hulk. Hulk, perdó. Hulk, Hulk. Ah, Hulk. Sí, Hulk. Hulk no, Hulk. No. Doncs, ell va dir que No sí. volguis ser més anglès que els anglesos. Va, jo sóc americà, que és el framework. Uh, li van preguntar això, si hi hauria algun cameo, ara que la mm -hmm. Marbella ho domina tot. I ha dit que sí, i és el Capità Amèrica. I diu que apareix en persona. El Capità Amèrica? Que apareix en persona un microsegundo, perquè apareix de fons i apareix. Deu ser alguna imatge, allò de la, primera, de la Segona Guerra Mundial, alguna cosa d'aquestes, perquè no recordem. Capità Amèrica sortirà... A la seva pròpia pel·lícula primera i posteriorment a, a, a d'Avengers, no? Sí, perquè encara no se sap ni l'actor, ja hauria sortit a la llum de sobres. si ja, no ja. tinguessin l'actor. Ui, no sé, això m'olora malament. A veure, el cameo sí que està assegurat, sí. varis cameos. Tony primer, Stark. Tony Stark, eh, o sigui, novament veurem el Robert Downey Jr. Que ja surt a l'espot, que han tret Amèrica de Hulk, uh -huh. ja hi surt en Robert Downey parlant. Sí, sí. sí no no, no, no sortirà com a Iron Man, però sí com a Tony Stark. Llavors, l'altre cameo, Stan Lee, evidentment, que no sabem encara quin paper farà. I l'altre és Lou Ferrigno, que era l'home pintat de verd a la sèrie televisiva de Hulk. I no hi apareixen Samuel L. Jackson com a Nick Fury? No. no Crec que no. Se l'han passat. Sí, perquè és clar amb Hulk, bueno, Iron Man pots allò, negociar el fitxatge però amb Hulk Hulk que aplasta, no ho sé, no ho sé si volem en Eiffuria I quina és la notícia que em queda? Què és la de Leonardo DiCaprio, que això que canvia completament de registre perquè és un actor molt versàtil i, i torna a fer un biòpic, però d'aquí aquest, aquest biòpic pot, pot estar bé, al contrari de tots els que ha fet fins ara uh, serà Nolan Bushnell Desconegut uh -huh. completament, però que la seva creació la coneix tot Déu, que és Atari. Ah. Desconsoles Atari. Sí, sí, sí, i tant. I tant, i tant. Un clàssic. Pues aquest va ser el creador i la seva història pot donar bastant de suc perquè aquest home va començar arreglant màquines al millón, un pinball, uh -huh. a les, als salons recreatius. I d'allà es va cansar de haver d'anar arreglant de llonses i va dir, per què no en faig un que en pugui to tenir tothom a casa seu? I així va crear les videoconsoles. Uh -huh. Molt bé. I després m'has comentat que volies parlar del senyor Sam Raimi. Sí, perquè Sam Raimi, després d'un un any de vacances, ha dit, bueno, eh, vull fer Spider-Man 4. I ha parlat amb Sony, bueno, no sé si ha parlat amb Sony o ha deixat anar la notícia esperant que Sony el truqui i li digui alguna cosa. Que no el truquin. No ho sé, depèn. Hem vist Spider-Man 3, no ens pot enganyar. Bueno, però hem vist 2 i u Sí. No? potser el que de despatxar és els productors i no a Sam Raimi oh, no et fiquis en els productors per imposar personatge campanyes de màrqueting brutals van ser ells qui sí. van la, els avions de les Torres Bessones per donar més que es parlés més el trailer aquell van ser no és Bin res de tot Que això. dolent, que dolent que ets Va, prou. No sóc dolent, sóc realista T'ha censurat el micro directament Nosaltres el que farem Serà immediatament que ho fem Re, aquesta setmana és que hi han hagut molt poques estrenes Però anirem a comentar l última pel·lícula De George Clooney Ladies and gentlemen my pleasure introduced to you He's a friend of mine Yes, yes, I am And he goes by the name <laughs> Justin What? La pel·lícula, es diu ella, és El Partido, és uh, la pel·lícula que ha dirigit George Clooney, que diu home, sota molt, perquè després de veure Buenas Noches i Buena Suerte i Confessions de una Mente Peligrosa, en que es deia, que ser la seva primera pel·lícula, uh, ostres, uh, és un canvi molt radical, de fer dues pel·lícules absolutament serioses, per mi Buenas Noches i Buena Suerte, una autèntica obra mestra, ara ha fet una pel·lícula totalment intrascendent, que parla entre cometes sobre l'origen del futbol americà. A veure, ho dic entre cometes perquè en principis la van vendre com la pel·lícula que ens explica això, els orígens del futbol americà, quan és un tema absolutament secundari. El tema important és una història d'amor i... Bé, una història d'amor. Una periodista que s'enamora al mateix temps d'un jugador jove universitari que fitxa per la lliga professional i de George Clooney que és un jugador de la lliga professional ja diguéssim bastant a punt de retirar-se però que té una idea molt bona per convertir la lliga professional de, de futbol americà en una cosa eh, seriosa amb no? una mica més de pes i repercussió perquè fins al moment l'únic important era la lliga de futbol americà universitària a partir de que s'acabava la universitat el futbol americà doncs, eh, només ho jugaven fracassant caçats, eh, gent aficionada al cap de setmana i ell va tenir la idea de, de contractar eh, un nano que era boníssim i que jugava en la Lliga de, de Futbol Universitari. No? Va fer el primer gran fitxatge de la història. Eh, això és pura anècdota i i bé, al final, que s'acaba de veure una mica doncs, tot això de l'origen, la repercussió mediàtica que, que va començar a tenir el futbol americà... Però, bàsicament, tot l'argument de la pel·lícula és, una, és, és la història d'amor entre George Clooney i, i la Resnes Elweger. El millor de la pel·lícula probablement sigui l'estètica, l'ambientació, de, de principis de segle, l'any 25, un succès l'acció de la pel·lícula, post-primera guerra mundial, que també doncs, queda reflectir tot això... Està molt bé, eh? en quant ambientació i tal. Ara, et queda amb la sensació de, de, que tu saps que George Clooney és capaç de fer eh, grans pel·lícules i que ha fet una obra absolutament menor que que veure que està bé però que George Clooney és capaç de fer coses eh, absolutament millors i que ho ha fet per passar-s'ho bé i, i divertir-se. No? Li, li agrada el futbol americà i li agrada tota aquesta història i ha volgut fer una pel·lícula on, on pogués treballar amb coses que li agrada, sense necessitat de posar-se transcendent i, i fer doncs de, bé, doncs de, una pel·lícula amb missatge polític i contingut eh, polític que és més o menys el que havia vingut fent fins ara. No? Dir, veure, un per què no ho pot fer-ho, i tant si té ganes de divertir-se que ho faci, però a veure cinematogràficament ens situa eh, George Clooney... Bueno, no sé. Tampoc crec que l'havessin de tenir en compte. Eh? Dir, és una pel·lícula que ho va fer per divertir-se, allà queda, i esperem que la propera ja s'hi posi, doncs, eh, com sabem, que s'hi sap posar George Clooney. Ja està, no diré res més. Eh? Nosaltres el que farem ara serà anar a descobrir què s'ha estrenat als Estats Units.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 Doncs van de sonar de Hans Zimmer per aquesta pel·lícula d'animació Kung Fu Panda que aquesta setmana ocupa la primera posició als Estats Units. Anem a repassar el rànquing. A la 5 tenim d'Estrangers, dues setmanes amb 30, milions de dòlars. A la 4, Sex and the City i Sexo a Nueva York, dues setmanes, 99 milions de dòlars. A la 3, Indiana Jones i el Regne, el Regne de la Calavera de cristal tres setmanes, 253 milions de dòlars. A la posició número 2, You Don't Mess With uh, the Zuhan, entrada de la setmana amb 40 milions de dòlars. I a la posició número 1, Trapi Jambenford, del nostre Kung Fu Panda, entrada de la setmana, amb 60 milions de dòlars. En el primer lloc, i trepitjant fort, Kung Fu Panda, la que promet ser la pel·lícula d'animació d'aquest estiu. Jack Black posa la veu a Po, el panda més mandrós del Vall de la Pau. Quan uns poderosos enemics es reuneixen a l'entrada a la vall, l'única esperança pels seus habitants és una profecia que anuncia l'aparició de l'escollit que celebrarà la situació. La sorpresa de tothom serà quan descobreixin que, cap mestre de les arts marcials porta la marca de l'escollit, qui realment la porta és Po. D'ells dependrà convertir aquest tendre gegant en un expert del Kung Fu. La d'andomitat mitjana de la crítica és una veia, o sigui que Eh, bona acollida eh, tant de crítico com de públic de Kung Fu Panda el Hollywood Reporter tenim el Kirk Honeycutt que diu que és tan divertida com frenètica li posa una A menys el Chicago Tribune, el Geoff Bershire diu que l'única ocasió en Jack Black mai serà creïble com a expert en arts marcials és en aquesta pel·lícula la nota una B menys el San Francisco Chronicle, l'amic LaSalle diu que té un bon heroi, és gràs i malindrós no és casolà com les reques, mono i té una bona dentadura la nota una B a Los Angeles Times la Karina Chocano diu que és hora de donar a la fal·làcia de l'heroi gandul, interpretat per Jack Black naturalment, una bona puntada a peu cul, encara que l'animació és fantàstica. Finalment, en el segon lloc, la nova comèdia d'Adam Sandler. Zuhan és un comando israeli que simula la seva pròpia mort per perseguir el seu somni, convertir-se en un perruquer a Nova York. Mare de Déu! La mitjana de la crítica és una C. El Chicago Times, Rob Jareber, diu que em vaig veure divertint-me una quantitat sorprenent de temps, malgrat estava molt avergonyit de mi mateix i on l'Alec Markenson diu que és estúpida i sovint horrorosa la nota que li posa és una D, o Sigui, fatal, pel·lícula, sí més no curiosa nosaltres el que farem serà anar ja amb l'entrevista l'entrevista Doncs aquesta nit hem decidit entrevistar el Camilo García Camilo García és un doblador molt conegut la seva veu ens resultarà molt familiar és la veu habitual d'Anthony Hopkins eh, tothom identificarà la seva veu com el del doctor Aníbal Lecter o Harrison Ford, eh, per exemple, de moltes pel·lícules Firewall, o Han Solo, personatge mític de la trajectòria de, de Harrison Ford Camilo García, bona nit Bona nit, Ignacy, com estàs? Molt bé, molt bé, perfecte Uh, Prepara perquè ens expliquis moltes coses sobre el món del doblatge? Moltes, moltes? Oh. Bé, bueno, unes quantes, no? Sí, home, perquè tant... moltes podrien estar una setmana sencera parlant, no? Uh -huh. T'estic veient amb la cara d'Anthony Hopkins ara mateix, eh? Sí, bueno, procuro no fer aquesta veu massa perquè fa una mica de por, no? <ríe> sí, sí. <ríe> però gent a vegades diu, ai, em sembla molt la seva veu, però encara no, no sé... I llavors quan dic allò, clar, i... Clarice, eh? llavors ja, ja tremola tothom, saps? Nosaltres hem preparat un tall de veu, sí. que segurament serà molt familiar, i a banda de Clarice, no sé si també els hi fas això, que anem a escoltar ara mateix. Vinga, vale. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas i un buen quianti. Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela doncs estan escoltant un, un dels talls més importants de la pel·lícula la oi, la oi, la oi sobretot allò del eh? això, això, això ja, això. ja, ja estava de l'original vull dir, això ho feia el Hawkins i jo ho vaig, diguéssim, imitar bastant bé però a vegades no sé si es va quedar de l'original del soundtrack de la pel·lícula o, o van agafar la, la, la, la, la toma la presa meva, no sé uh -huh. però ha quedat, ha quedat com un clàssic ja, sí, sí, sí. Uh, Camilo, ens agradaria sí, ja. com vas començar en el món del doblatge, a uh, quina edat i quin van ser els primers papers que... Sí, mira, va ser una mica per casualitat jo vaig començar a fer teatre vaig uh, estudiar a l'Institut del Teatre vaig començar a fer molt teatre de llavors, que és un teatre més aviat polític perquè era l'època franquista vaig començar amb gent tan important com el Mario Gas, o com el Carles Canut, o gent de, que, bueno, gent de la meva edat, no? Uh -huh. I realment vaig fer molt, moltes hores molt, molt importants en el que es deia abans, of Barcelona, que anàvem pues, als barris a fer sobretot a nou, a l'Aliança de Poble Nou, van fer muntatges molt bons, hi havia molts grups de, de teatre, llavors treballant sempre una mica contra el règim, diguéssim, no? amb, amb una censura molt bèstia, però eh, sempre molt valents, ja fent obres d'Albert Olbrecht i coses d'aquest tipus, no? I, i coses molt socials, etc. Uh -huh. no? bueno, la, la qüestió és que em vaig dedicar al teatre i, per casualitat, un director de teatre, per cert fa poc, eh, José Luis San Salvador, uh -huh. vull dir de doblatge, em va sentir la veu i va dir si volia fer una prova, i bueno, vaig anar a fer la prova, la, la veritat és que vaig estar amb molta por, perquè no sabia exactament com es feia el doblatge, vaig fer la prova, va sortir bastant bé, el que passa és que estava molt abert encara per fer papers importants, i vaig estar uns anys fent teatre, evidentment, fent coses de televisió de l'època, i de tant, tant una mica de doble platja. llavors realment l'oportunitat em va venir molt més tard vaig estar dos o tres anys fent paperets o ambients, el que es diu ara ambients uh -huh. sí, sí. després ja la cosa va, va anar millor vam fer una prova precisament per fer el Han Solo perquè era un actor que no, no era conegut i vam buscar una veu que no fos coneguda i em van agafar a mi per fer la veu i, bueno, pràcticament eh, excepte l'Indiana Jones i algunes pel·lícules que quasi sempre he doblat jo, el Harrison Ford uh -huh. i sobretot tinc la sort d'haver-lo doblat a la, a la trilogia de la Guerra de les Galàcies, que això sí. ha marcat a molta gent i sobretot bueno, els meus fills i a tota tot, tot aquesta generació les primeres guerres de les Galàcies van ser una cosa, una bogeria, no? Els teus fills et fan imitar a Han Solo, per exemple? Sí, el que passa saps què passava? Que els el meus fills deia a classe el, sí. que eren, eren els fills de Han Solo bueno, de la veu de Han Solo sí. i, la, i, el, i els alumnes els companys rien molt de, no digues tonteries eh? com vas fer l'hijo tu de Han Solo no? i, i diu no, és que és la veu es la veu, és la veu i un dia vaig haver d'anar al col·legi, vaig dir, sí, i parlar-li una mica, no?, i que la força t'acompanyi, eh?, ens van tots una mica, sí, sí. Perquè, clar, això del doblat té aquesta vessant, no?, que no et coneix ningú físicament, coneixen la teva veu, els que els agraden les veus, però res més, no? I, bueno, hi ha moltes anecdotes d'aquest tipus, no? I lo dels nens va ser tremendo, perquè, fardaven molt de tenir un pare que era tan solo i tothom deia a babà. O sigui, va ser això. Has tingut mai l'oportunitat de, de conèixer alguns dels actors als quals hagis pogut posar la veu? No, he estat a punt. He estat a punt perquè eh, va venir aquest, el, el, el, el, el, el, el, el, el Nick Nolte. Uh -huh. El vaig dublar jo al Principi de les Marees. El Principi de les Marees, una pel·lícula de fa uns 15 anys. Una cosa sí, aquí, sí, sí. I, I ell va, va anar a l'estrena a Madrid amb tota la gent important, perquè era una estrena d'aquestes de gala, d'aquestes de d'esfombra roja, no?, mm. i es va quedar mirant la pel·lícula i quan va començar, com sàpiguen un monòleg molt llarg d'ell, va sentir una veu que no era la seva, bueno, una veu que semblava una mica, però no era la seva, i es va estranyar molt, a dir que va, i li van dir, no, no, això és tu, vindú, vindú, vindú. No li van avisar que, que anava a veure una pel·lícula doblada, no?, però el tio li va agradar molt, va estar pensant, hòstia, que bé, que bé, que bé, i quan va acabar la pel·lícula va dir, vull conèixer aquest senyor, com es diu? Pues es diu Camilo, eh, i bueno, pues, vull conèixer-lo, és que estem a Madrid i ell és de Barcelona, ara tenim que trucar-lo, que vingués, no, jo vull conèixer aquest senyor. I bueno, la, la qüestió no, no, va, no va coincidir perquè ell se n'anava el dia següent a París o no sé on, no? Uh -huh. Però em va enviar una nota dient que li hauria agradat moltíssim la, la, meva, la meva feina, i que l'havia doblat molt bé, que havia agafat totes els, els matisos i, i totes les inflexions de, de, de la seva veu i de la seva forma de treballar i que era un, un esplendit, una primera feina professional. Uh -huh. Llavors també l'Antoni Hawkins va estar per Madrid també i em va assignar, aquest no, no el vaig conèixer tampoc ni va dir res, però em va assignar un, un, un autògraf amb, quan, quan va fer la pel·lícula sobrevivient Picasso, saps? Sí. I tinc el autògraf seu, tu Camilo, auf ein <risa> <Te, risa> gracias, sí. Tu que ets un doblador professional de la vella escola, si em dir-ho. Sí, sí, i tant, i tant. I tant. Uh, què em penses avui en dia de determinats doblatges, per exemple, d'algunes pel·lícules de dibuixos animats que utilitzen uh -huh. a, a gent famosa, no professional, per fer el doblatge i que la veritat contrasta tant un personatge de dibuix uh, doblat per una, un professional i un altre per un no professional, queda un, com un pastitge que potser per promoció queda molt bé, sí. però com a producte final queda una mica lleig. Hombre, jo penso que això és un intrusisme impressionant, no?, perquè sí, sí. es fiquen a fer una feina que no és la seva i que a millor són còmics molt famosos o gent famo del famoseo, no?, que, i pensa la, la distribuïdora, la productora, que perquè ho ha doblat senyorito de tal, fulano de qual, que és molt famós a la televisió, que anirà més gent a veure la pel·lícula i estic, això és mentira. Perquè la pel·lícula la van a veure si, si els hi agrada, si no els hi agrada no, no aniran a veure -la, però realment si està ben doblada pues la gent sortirà contenta. Si està mal doblada, com és un, un cas molt clar, eh? a vegades en aquests casos la gent diu «Oh, que doblatge més malo, no? Quin doblatge més dolent!». El bo del doblatge és això, que no reconeguin mai, que, que, que, bueno, que diguin que, bueno, que m'agrada la pel·lícula i ja està. Això vol dir que el doblatge és bo. I aquesta gent bueno, ho fan, suposo, no sé, realment per vendre més entrades, però jo penso que no venen més entrades per fer això. No? Uh -huh. sí, agafar un gran cuiner eh, meravellós, que és el millor cuiner del món, no dic el nom, eh? no, però no. tothom ho sap. Mm. que perquè dobli una, un, una seqüència d'una pel·lícula un senyor que no sap parlar, doncs pues, francament és que és, és molt bèstia, no? Sí, sí, sí. És com sí. Si digués, vostè va al restaurant d'aquest senyor i fa un combinat aquí, un foie gras d'energia, jo no ho sabré fer, no? Doncs no és el mateix, no? Bé, bueno, a mi em sembla que, que això és francament dolent per la, per, per la meva professió i jo penso inclús que per la indústria, no? Perquè mm -hmm. és, és, és una mica i fer, enganyar una mica personal, no? Sí, curiós perquè se sol fer amb les pel·lícules eh, doblades en castellà però en cap en català no, no es fa, no? No, jo, jo, jo penso que això està més, més bé, no? Normalment, si veus un Walt Disney d'aquell doblat per un, un famoseo d'aquests i després ho veus, veus doblat en català, normalment el dobleig en català millora molt perquè, cal clar, l'actor que és el doblatge en català és un actor de tota la vida o no, no, però bueno, és un actor de doblatge eh? i es nota molt la diferència sí. uh -huh. la veritat és que sí, sí. parlant de doblatge de pel·lícules de dibuixos hem vist que has participat en el doblatge de b -movie. quina diferència hi ha entre doblar una pel·lícula normal o una de dibuixos animats? Pots deixar-te anar més? Realment a mi em costa molt i uh... Pràcticament quasi sempre he fet narradors, per exemple La vella i la bèstia, eh, que va ser una de les primeres pel·lícules de Walt Disney que es van doblar al castellà correcte, mm -hmm. no al castellà mèxicà, diguéssim, el castellà espanyol. Sí, sí, sí. Eh, jo vaig fer el narrador que començava, era ser una vés en un país lejano, un joven príncipe, tot això, eh? i això és el que més m'agrada fer, perquè quan tinc que doblar en costa bastant, eh? francament és És molt difícil i en aquesta de la PII, eh, l'actor que doblava era John Goodman i el conec molt bé i el dibuix que van fer era molt semblant a John Goodman i bueno, encara em va costar menys que altres coses, no? Uh -huh. Però la veritat és que he fet molt, molt poques pel·liques d'animació jo, eh? Les he fet perquè realment no és, no és el meu terreny i quan ho he fet he procurat fer-ho millor possible però em, em sembla que tampoc he estat molt bé, molt bé, eh? Uh -huh. De les pel·lícules que has pogut doblar recentment o dels actors que dobles habitualment, quines són les que més t'agraden o més disfrutes? Home, jo, jo ara tinc una pena perquè resulta que el Jim Hackman, que per el meu gust és un grandíssim actor i que jo el doblo molt sovint, bueno, últimament pràcticament sempre, doncs fa tres o quatre anys que no fa, no fa cinema, no sé què li passa realment perquè no hi ha una notícia de que estigui malalt o de que així abandonat o se retirat i llavors em, em falta una mica el Hackman de cada any, no? Uh -huh. Aquell hackman meravellós d'Arden Mississippi, o de Cimperdon, o d'aquella de, de del, del submarino no recordo ara com es diu, bueno, eh? Maria... Maria... Ah, Maria, Maria, Maria Roja, roja, roja, roja sí. sí. Aquest tio cada any em donava molta satisfacció perquè doblar-lo és extraordinari, pel meu gust és el millor actor que hi ha, no? Uh -huh. I llavors últimament, bueno, estic fent els meus papers de sempre, almenys el Indiana Jones, que evidentment no soc jo, és un altre, el que fa el Harrison Ford. Però, bueno, <coughs> també estic amb el Tommy Lee Jones últimament, que les dues pel·lícules últimes, la de Bardem i l'altra, la del Valle de l'A, uh -huh. l'he doblat jo també, i és un actor que també m'agrada molt, és molt, molt, molt escuet, molt sec, molt... Mol poc cridanés, és una persona que sempre està molt, molt baix de tot, però, però amb una cara molt, i molt impressionant, que diu moltes coses, no? Mm, quasi t'afegiria los tres entierros de Melquiades Estrada, que també és brutal. Ah, exactament, sí senyor, ja estava molt bé. Mm -hmm. Melquiades era impressionant, també. Sí, sí. Passar-se en mitja pel·lícula amb un cadàver, <laughs> portar-lo de un joc un altre. Sí sí, sí, sí. Sí, sí, el Tommy Lee Jones també és un, un dels grans sectors que m'agrada doblar. Sí. Mm -hmm. ¿Costa molt que et donin un paper per doblar un actor famós o és allò que al començ es agafa i es va fer famós per ell sol? No sé, a mi em va costar relativament poc perquè vaig començar amb Harrison Ford, que ja t'ho he explicat, aquesta història que vaig tenir dos o tres anys de fer paper, papers petits, i em van donar aquest, i d'aquí ja, diguéssim, vaig... De cop i volta vaig accedir a papers importants, no? a poc a poc, no? A poc a poc, però, però ja bastant més ràpidament, ja no vaig tornar enrere, no vaig a fer... No vaig fer els papers petits o els ambients, ja vaig començar, ja em van donar a, a en aquell temps galants joves, però que amb la veu també va, va creixent i he fet més els primers actors, els actors més durs, però a mi, no, a mi realment no em va costar. I amb això estic molt agraït a la professió, als directors a les distribuïdores, que clar, també tenen, tenen que contar. comptar. Uh -huh. I, I jo també he fet molt, molta feina d'ajust de, de, de, de, de, de les pel·lícules, dels de diàlegs, saps? També he dirigit moltes i bueno, he estat molt ficat dins d'aquest ambient. Pràcticament vaig deixar el teatre i em vaig dedicar en cuerpo i alma al doblatge. Al I a poc a poc doncs, bueno, vaig anar accedint a una sèrie d'actors meravellosos, com els que faig ara, i m'ha costat trenta i pico d'anys de, de professió, que no està malament, no? Però mm. va ser una cosa, van, després dels dos tres primers anys va ser molt ràpid. I, i dels actors que no dobles, n'hi hauria algun que et faria molta il·lusió fer? D'on i que fos una vegada... O... Mira, hi ha un, un que m'agradaria molt doblant, que ara que no és de la nova generació, sinó és un senyor que ja... Que és Orson Welles. Uh -huh. a mi els filmes com a actor m'encanta hi ha un parell de pel·lícules bueno, a, a part de les que normalment el director també no? però hi ha pel·lícules com el Macbeth aquell dia va fer tan curiós aquell hotel tan estrany inclús les campanades a medianoche eh, això m'hauria agradat molt fer-ho però quan es van fer aquestes pel·lícules jo encara no havia començat a treballar en el dublatge i realment tampoc tenia la veu per fer-la. Ara possiblement sí, perquè tinc el poço ja, diguéssim, pràcticament d'anys i anys, no? I, i m'agradaria molt. El, el Lord Sonwell és que m'agradaria. També hi havia, però també un dels antics, un James Mason, que el vaig doblar una vegada per casualitat i perquè la pel·lícula estava censurada, que és Lolita. Uh -huh. L'Holita el vaig dublar jo, però ja molt passada de, de temps, i quan es va estrenar a Espanya, doncs, realment, l'Holita era pràcticament, la, durant el franquisme, impossible d'estrenar, de, no? I també és un ganador, és Mason, i tot, tots els, els anglesos aquests, l'Olivier, Guilgut, tota aquesta gent que ja doncs, no els he agafat per, per qüestionar d'anat, no? Uh -huh. Però dels d'ara, pràcticament, els que faig m'agraden molt, i no, no tinc per què, per què canviar, no? Una darrera pregunta, Camilo. Okay. El cinema avui en dia està, està canviant molt, ja ens arriben les pel·lícules com aquell que diu al mateix temps aquí als Estats Units, com afecta aquesta nova manera d'entendre de, el cinema al doblatge? és a dir el, el marge en que vosaltres podeu doblar les pel·lícules reflecteix la vostra feina o... Sí jo crec que sí perquè te la demanen massa massa ràpid no? poren la, la còpia a la còpia no es veu res perquè està plena de, de coses perquè no hi haixi pirates per no? pirates uh -huh. i, i d'aquí en una setmana volen que la, que la tinguis ajustada els dias i, i, i fet el càsting i, i doblada, llavors clar, no pot sortir mm, bé, bueno, surt, surt bé, però no surt tan bé com podria haver sortit, no? Això afecta molt, sobretot, a la rapidesa de, de, de la feina, que jo penso que aquesta és una feina que no és mai s'ha que fer ràpidament, s'ha de fer amb un temps lògic i normal, i si un personatge o una pel·lícula és molt difícil, doncs necessites més, més hores i més temps, doncs ho fas. Si en lloc d'una setmana, que és normalment el que costa de doplar una segona una pel·lícula, deu, deu dies, una setmana, deu dies, són tres setmanes, doncs pues tres setmanes. i si és un mes, un mes. I així, moltes d'aquestes pel·lícules, jo a vegades quan dirigia, perquè havia ja deixat una mica de la direcció, eh, el cas clàssic, clàssic del Cisano de Bergerac que vaig fer jo, doncs vaig dir, bueno, aquesta pel·lícula la tenim que fer molt a poc a poc, perquè és, és, tot, és tot en vers, és molt difícil de fer... I llavors la vam fer amb el que normalment triguem una setmana o do, setmana i mitja, la vaig fer en 3 mesos. O sigui que era, llavors el deixaven treballar així, ara pensava, em sembla que no, no? Clar, jo penso que després veus la pel·lícula i dius, mira, doncs... Llavors vaig dir, ostres, que, quina, quina feina més maca vam fer, no? que mm -hmm. perquè tenia, ho vam fer amb temps i tranquil·lament i, i bueno, i fent el millor possible, no? Doncs molt bé, Camilo, vale. ha estat un plaer parlar Igualment, aquesta eh? nit i... Igualment, I, eh? I sempre que vulguis, em truques Quan, quan vulguis alguna cosa doncs... de la dublatge alguna conducta algun que tinguis eh, si, jo, si jo ho sé, t'ho dic, vale? Doncs moltíssimes gràcies vale, va, Fins gràcies. la propera, bona nit adéu, adéu. adéu, bona nit I nosaltres anirem ja amb les sèries Sèries en obert Sèries en obert als 40 minuts Doncs, eh, ràpidament eh, tenim la música d'herois i el que fem nosaltres és comentar que, que tenim, tenim herois a partir d'aquesta doncs, setmana ja a TV3. Comença la segona temporada, i ja han estat fent moltes promos de, de la sèrie i la veritat és que, que estem eh, molt contents de que arribi la sèrie TV3, malgrat que hem d'anunciar que és una segona temporada fluixeta. És una segona temporada que... Bé, eh, mitja agafada la vaga, jo crec en aquest cas positivament, perquè tenim uns sis primers capítols que l'acció avança molt lentament, pràcticament no passa res, i a partir, és que és clavat, del capítol 7, l'acció comença a avançar. És a dir la segona temporada hi ha un problema amb un virus, i com aquell que diu, el virus no es manifesta fins al, fins al capítol 7, i del capítol 1 al capítol 6, doncs és una mica per emplenar. I és clar, a l'haver d'acabar la temporada amb 11 capítols, vam posar el turbo i vinga, anem a l'acabar ràpid. I això es nota a partir del capítol 7, és un ritme increixent, un nivell alt, similar al que era la primera temporada, però eh, aquests eh, sis primers capítols d'aquesta segona temporada, uf, costaran de passar, eh? Jo aviso. Però, de totes maneres, també aviso que tingueu paciència si sou fans de la sèrie, que us espereu, que la cosa millorarà, malgrat que sigui una mica ja tirant el capítol 7 final de la temporada d'aquests 11 que té la sèrie d'herois. I recordar que aquesta setmana també arriba una altra sèrie a 4, que és Californication, que, si de cas, la comentarem la propera setmana. Uh, ja tenim, em sembla, la Marta escalfant motors per les xafarderies i doncs uh, pràcticament, doncs, ja, sí podem començar ja, tenim xafarderies al Hollywood. Tinc el poder jo, he de jo ja. Doncs va, te deixo a tu. Espera, que m'ho preparo perquè quedi superxulo, que és... Ja, ja... ja, no. No, no, no, ja. Ja. Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood. Marta, bona nit. Bona nit, m'has deixat pel final. Sí, avui sí. Lo bo sempre es fa esperar. Exacte, avui tenim un convidat excepcional, Camilo Garcia. Sí, he estat escoltant molt Marco. Sí, sí, sí, sí, sí. I m'ha agradat molt que sobre la gent, l'intrusisme eh, que hi ha en el doblatge. Correcte. Últimament, i sobretot eh, bones festes, eh? Exacte, exacte, bones festes. Ha sortit, ha sortit... No, però a que... Ferran Adrià. Sí, anava a dir sí. el que no, no ha no volgut dir, però tot sent que parlàvem de Ratatouille. Sí, sí. Mm. Doncs començo, sí. Uh, i començo dient que hi ha una... Bueno, es creu que el rodatge de Quantum of Solace, la pel·lícula, està embruixada. Hi ha embruixes? Sí. Recordem que és la pleu de James Bond, eh? De James bon sí. sí, sí, la nova, la segona d'en Daniel Craig. Per què? Doncs que la, el rodatge ha viscut un nou incident, i en aquest cas l'ha viscut en les carns Daniel Craig, el protagonista. Resulta que ha s'ha tallat la punta... Atenció, atenció... ...del dit. Oh! oh. <laughs> Se l'ha rebenat, eh? Ha sortit volant amb una seqüència d'acció. No sé què feia, la qüestió Però és que... Però l'hem pogut cosir no? Li han hagut de cosir, sí, sí, la cosa és veu que s'agnava bastant. Molt clar, tot tallant el dit, imagina't. Sí, sí, sí, i es veu que fa poc eh, s'havia fet punts a la cara. Que tota no s'haurà conta comptar això, a fer gent, eh? no. Aquest senyor no... no fa la tercera. A veure, la primera li van saltar les dents, es va cremar, aquesta li han tallat la punta al dit, i qui més heu dit? Fara punts a la cara, va I fer un punts... tall. Aquest nano no aguanta, que van a fer Frankenstein. Sí, sí, però és que, bueno, Daniel, crec que això és mínim, perquè el que ha arribat a passar, jo us faig memòria. Per exemple, uh, un dels treballadors de de, bueno, de, de rodatge està en estat crític després de patir un accident. Un altre se li en va al cotxe aquest que portava una escena d'aquestes, un especialista, no? Se li en va anar al cotxe i també va patir forces d'anys al cap. Què més? Els va caure un Aston d'aquests, un Aston, no? És Aston dir? Martin. Aston Martin. Sí, un cotxe de la pel·lícula, els va caure al, un llac d'Itàlia i el van haver de rescatar. Després no seria de... el llac de George Clooney? Sí, el llac Como. Ah, mira, doncs sí, està allà, al cantó de Can Clooney. I, uh, i què més? No sé, vàries, eh? Mm -hmm. O sigui, no sé, que s'ho facin mirar. Molt sí, la, la gent haurà d'emigrar de, de del rodatge. Qui Liz Tyler, que diu que encara creu en l'amor. L'actriu acaba de separar-se del seu marit, Royston Lang, un roquer britànic, després de 5 anys de matrimoni. La parella té un fill que es diu Milo i que té 4 anys i recordem que es van casar al Carib l'any 2003. Tyler diu que no importa com de difícil ha estat la ruptura perquè això no li afectarà en futures conquestes. Diu que estarà al 100%. Molt bé, doncs eh, si algú ha disposat, ja ho saben, la noia està al 100%. Exacte. Kate Hudson... Aquesta notícia és una mica frívola, però bé. N'hi ha un que està creuent els dits. Kate si em... Hudson es pentinarà sola si el seu estilista li fa el salt. Ah, què et pensaves, Jacint? Em És una noia molt autònoma. Kate Hudson és de fàcil manteniment <ríe> i ha avançat que es pentinarà. Ella mateixa, el seu gurú David Babay, treballa amb alguna altra actriu. L'actriu acaba de llançar una nova gamma de productes per als cabells amb aquest home en Babay que, per cert, està la l'estilista de personatges com Angelina Jolie i Gindeth Paltrow. Bueno. I no sabem res d'Owen Wilson? No. no. No, no. hi ha notícies. Podem fer no el truqui. Bones notícies. El truqui la setmana que ve, junta amb el Tutu, porto les aclaracions en exclusiva. Ah, exacte. Estem esperant Molt el Tutu. Què més? Si hi ha la buf, que disculpa per haver utilitzat una paraulota en un vídeo que surt al YouTube, l'han penjat allà, l'actor qui hem vist recentment a Indiana Jones i al regne de la calavera de Cristall. mm ha sortit en un vídeo que està penjat Ja no hi és, pas cert, sento, a Ai, YouTube... Ja l'han tret. ...que ha dit, li deia Marica sí. a un col·lega. Bueno, Lec... era una proma típica de 200. I Zahir a Washington el, fan, el van fer fora d'una sèrie, per, eh, per dir-ho. Ah. Però és que això fa molts anys. Ja s'ha reunit amb 25 o 50 associacions sí, gais... Sí, ja s'ha hagut i... de reunir, sí, sí. Molt bé. És allò típic, no?, l'adolescència que li diuen Marica, ah, Marica, a veure si t'atreveixes a fer-me una bufa a la cara, no?, Sí, i te fa una sí. i dius Ai, no siguis marica, home, pega fort Exacte, no? doncs ha Què més? Planeixen fer un homenatge a Heath Ledger A l'estrena de Batman L'estrena finalment completada del nou Batman Estarà dedicada a l'actor I a la seva família Tothom el públic anirà disfressat de Joker o... Com? Si, sí, tothom anirà disfressat de Joker No ho sabem, no sabem No, serà algun seriós Bé. I la seva família s'ha despertat al monstre Sí, ja ho veig, ja ho veig que tens aquí eh, algú que t'està reclamant. Okay. Està a tres habitacions més enllà, però tens pulmons increïbles. <ríe> sí, sí, em sembla que el tinguis al cantó. Doncs mm, pues no, estarà dedicada a l'actor i la seva família seran els convidats especials. Mm -hmm. La família de Hess Ledger viatgerà des d'Austràlia fins a Nova York, novament, i que és de Nova York on va morir Ledger, no en recordeu, un apartament per una sobredosi de drogues accidental el gener passat. L'estrena serà el proper 14 de juliol i allà Christopher Nolan ha preparat un vídeo memòria de l'actor que es passarà al final de la pel·lícula. Bueno, i això ho veurem aquí també o només allà? Ah, no, no. crec. Això és un acte íntim, especial i amb la família present. Uh -huh. Molt bé, molt bé. Notícies. I acabo ja... Sí, ui, I que en... acabes aviat, eh? Acabo superaviat. Carà, doncs, ens ha sobrat temps per un tub, ara. Oi? Jo ens a 5 començarem a Com parlar no aquí. Com no m'interrompeu? De... Bueno, vale. Acabo ja i ens alegrem perquè Salma Hayek es casa. Hayek i el seu xicot, l'empresari François Henri Pinot, estan pensant a casar-se a Sant Troper a finals d'estiu. La parella té una nena en comú que es diu Valentina Paloma, que va néixer l'any passat, i aquests dos es van conèixer fa dos anys, tot i que no van fer públic el seus romans fins l'any passat. Volia fer un apunt, una ara que m'hem recordat, que he llegit una notícia. Ah... Mm. Uh... La sèrie de Cornicocs i del seu home David Arquets, sí. sabeu que estan fent una sèrie? Estaven fent Estaven. una sèrie. Ah. Però ja ho heu dit? No, no han dit res. Ah, que ha Dirt, no? Sí, Dirt. Brut. brut. Dirt. Marrano. Marrano, brut, el, el contrari, de neta. Se la veu neta, el contrari se la veu bruta. Sí, d'acord, vale, sí, què? Dirt, què ha passat amb Dirt? Doncs que la Fox els ha cancel·lat. Tenien dues temporades més i han dit que no, que no la passen. Serà, suposo, per principis. No els hi ha agradat. No, no però bueno, ja ha dit la parella que ells seran molts més projectes i que faran més coses, que cap problema. Mm -hmm. Molt bé. Ja està, només volia dir això que... Sí. Perfecte. Doncs, Marta, si sí de casa, ens retrobem la setmana vinent. Vaig a calmar la bèstia. Sí, perquè algú està reclamant. Eh? Sí, i... I desesperadament. Sí, desesperadament. <laughs> Molt bé. Vinga, Marta. Ens veiem. Si és la propera, bona nit. Bona nit. I nosaltres, abans de d'acomiadar, ja que ens assores res, un petit instant de temps, tu, Jacint, vas veure l'altre dia el debut de l'Agly Betty, que és la Betty Lafea, la fea, la Betty, de 4. I què tal? Què et semblar? Però t'he que era un secret que no ho diguessis. Escolta, ara ja és massa tard. Tu sap l'univers sencer que vas veure, Betty? Uh, està molt bé. La veritat és que està molt bé. A mi em va agradar molt, la música és molt bona, ella fa una interpretació brutal i el muntatge de la direcció és bastant sorprenent i el guió té uns punts bastant frics que molen. Frics com? Uh, una paròria de la Donatella Versace, un cameo de la Salma Hayek interpretant a la protagonista d'un color bronz sudamericano que apareix dins de la sèrie que és lo que mirin els protagonistes... Uh -huh hi ha punts aquests que, que fa que realment estigui molt entretinguda uh -huh. molt bé, doncs nosaltres acomiadem ja el programa i ho farem amb música, concretament un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula Kung Fu Panda, és un tema dels Village People que es diu Everybody Was Kung Fu Fighting eh, doncs amb aquesta cançó nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana, que tindrem moltes coses aquí el Ningú no és perfecte, Jacint, fins la setmana que ve, fins la setmana que ve, jo a l'Ignar també m'acomiada a tots vosaltres, Everybody Was Kung Fu Fighting, bona nit need Everybody was Kung Fu fighting. Those kids were fastest lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from far away.